Manifest și templul lui Apolo în tenebre și leșul sacerdotului patetic. În loc, un turn din calcul aritmetic și o catedrală rece din algebre. Jos impudoarea cântului bezmetic cu armonii tiranice și febre să înghețe glacialelei vertebre poemul matematic și ermetic. Nu se cuvine versul cataractă de simțăminte calde ca pe vremuri, ci claustrare pură și abstractă ce-și râde de ale artei vechi totemuri, iar frigul din banchiza lui compactă chiar sub cojoace facă-te să tremuri.